Майстре, глухо мовила Бенсон, майстре, запал, з яким ти борониш свого приятеля, завів тебе надто далеко. Ти хотів зачепити мене за живе? Ну, що ж, ти домігся свого, бо збудив у мені думки, які довго, дуже довго були приспані. Ти кажеш, що моє серце заклякло навіки а може й до нього колись ласкаво озивався дух кохання. Знаєш ти це чи ні? Може я саме в тих узвичайних життєвих стосунках, які так зневажав ексцентричний Крейслер, знайшла втіху і спокій? І взагалі чи не здається тобі старий чоловіче, який, мабуть, також настраждався на своєму віку, що бажання піднятися над цими узвичайними стосунками і наблизитись до світового духу, обдуривши свою власну природу, дуже небезпечна гра? Я знаю, Крейслер мене вважає холодною і бездушною, втіленням житейської прози, і ти тільки повторюєш його думку, називаючи мене «закоцюблою». Але чи ви коли пробували прозирнути крізь цю кригу, що давно стала для моїх грудей захисним панциром? Для чоловіків кохання ще не все життя, а тільки його вершина, з якої ще ведуть униз надійні шляхи, для нас же найвище. Осяйна мить, що творить і формує все наше буття, це мить першого кохання. Якщо лиха доля захоче, щоб нас поминула ця мить, у слабкої жінки все життя йде шкереберть. Вона приречена на сіре, безрадісне животіння. А сильніша духом жінка, напруживши всю свою силу, повстає проти долі і саме в звичайних життєвих стосунках знаходить ту рівновагу, що дає їй мир і спокій. «Послухай же, мій старий звинувачу, тут, серед нічної пітьми, що ховає моє визнання, я розповім тобі все. Коли настала та мить у моєму житті, коли я побачила того, хто запалив у мені полум'я найглибшого кохання, на яке лише здатне жіноче серце, я стояла перед алтарем і з тим самим, Бенсоном, що став для мене потім найкращим у світі чоловіком. Його цілковита нікчемність дала мені все, що я тільки могла побажати для спокійного життя, і жодна скарга, жоден докір ніколи не злетів з моїх уст. Я обмежила себе вузьким колом звичайних обов'язків, і якщо навіть у цьому колі потім траплялось дещо таке, що непомітно, зводило мене на манівці, якщо декотрі свої вчинки, які можна вважати недозволеними, я виправдую лише тиском скороминущих обставин, то звинувати ти мене має право хіба що та жінка, яка так само, як і я, витримала тяжку боротьбу і остаточно відмовилась від будь-якого вищого щастя, хай навіть воно тільки облудна, солодка мрія. Зі мною познайомився князь Іреней. Та я краще мовчатиму про те, що давно минуло. Говорити ще варто хіба про теперішнє. Я дозволила тобі заглянути в свою душу, майстре Абрагами. І тепер ти знаєш, чому я боюся втручання будь-якого чужого, незвичайного елемента при тому становищі, що тут склалося. Чому я вважаю таке втручання загрозливим? Моя власна доля в ту фатальну пору мого життя постає переді мною і глузливо всміхається, мов страхітливий, застережний привид. Я повинна врятувати тих, хто мені дорогий, і в мене є свої плани. Майстри Абрагаме, не ставайте мені на заваді, а якщо ви хочете почати зі мною боротьбу, то глядіть, щоб я не розладнала ваші найхитріші штуки.